доторкнувшись з кінчиками пальців до неголеної щоки Вовкулака, дякую. А блина вашого мені ніяк не минути. Брат мій там, Яносик Його Ментинецький. Гадаєш, його твій батько після всього живцем відпустив сивий мовчки втупився в землю. Мовчиш, правильно робиш. Сам знаєш, не можна стахобістокирі, тепер я Яни живим відпускати. Вже на другий день стражники з чинцями до вас на млин заявляться. Адже йому не Ян потрібний, йому і я потрібна. Отже, через мене все сталося. Ось ти, скажімо, не хочеш за чужими спинами ховатися, тому й мене від вовків вирятував. І я не хочу. Брат він мені, Абат Ян, зрозумів? Не дам я твоєму батькові Янисика через дурну марту життя позбавляти. Не дам. Що хочеш роби, бий, проганяй, не пускай, а все одно я прийду. Через мене каша заварилася, мені на неї і пектися. І Сивий зрозумів, що жінка ця доконче зробить так, як вважає за потрібне. А тож, даремно він мчав через ліс, даремно поспішав, щоб не спізнитися, даремно щепився на смерть з зірваним, ватажком вовчої зграї, усе даремно чи не даремно.